Народу колись одного з найславніших і найбільш підприємливих на нараду в своїх справах. Царська воля придушує в серцях усе аж до жалощів, але до спогадів про знищену славу. Кілька років тому жахливі сени відбувалися між козаками та мешканцями країни у військових оселях, утворених в околицях цих решток міста. Але заворушення було придушене, і все повернулося до встановленого порядку, тобто до мовчанки та могильного спокою. Туреччина не має чого заздрити Новгородові. Кюстін дуже поспішав до столиці Балтійсько-Чухонського райху, щоб скоріше врятувати пана Перне, молодого француза, тяжко мученого в московській в'язниці. Тому останні рядки, присвячені Новгородові Великому, звучать у його звіті так. Я був подвійно щасливий з уваги на московського в'язня та себе самого, залишаючи це місто, колись славне своїм безладдям від свободи безпорядку, а тепер знищене тим, що зветься добрим ладом, що тут є рівнозначний смерті. По повороті до столиці Нанкінського райху Кюстін довідався про скасування палкиним греко-католицької церкви. У хвилини, коли готувався залишити Санкт-Петербург, декілька осіб зовсім нижком оплакували скасування унії та розповідали про насильницькі методи, що нарешті довели до цього антирелігійного акту, прославленого як перемога російської церкви. Скриті переслідування, що їх доводиться терпіти багатьом уніацьким священникам, обурюють найбільш байдужі серця. Але в країні, де віддалі таємниться, сприяють насильству та сприяють найбільш тиранським учинкам, тут усі насильства залишаються затаєнними. Це все мені нагадав глибокий змістом вислів, що його часто вживали росіяни, позбавлені протекторів. До Бога високо, до царя далеко. Коли сонце свободи друку зійде над Росією, то решта світу здригнеться від того, що воно освітить не лише з давніх кривд, але й з щоденних. Та ніхто не зворушиться, бо така є доля правди на землі. Поки народи мають найбільшу потребу її пізнати, вони її не знають, а коли довідаються про неї, тоді вона їм вже не належить. Кривди поваленого уряду не викликають нічого, крім холодних вигуків, а ті, що їх викривають, уходять за завзятців, що б'ють лежачого ворога в той час, коли вибрики цієї самої влади залишаються дбайливо захованими, поїси, вона тримається в сідлі, бо перш за все вона вживає свою силу на те, щоб душити скарги своїх жертв. Уряд винищує, вбиває але він стережеться дратувати та ще й приплескує собі і вихваляє себе за лагідність. Він дозволяє собі, мовляв, лише на конче потрібні жорстокості. Тим не менше, він цілком даремно захвалює свою доброту. Коли в'язниця є мовчазна та замкнена, неначе труна, тоді можна легко обійтися без рештування гешафоту. Сама думка про те, що я дихав тим самим повітрям, що й стільки людей, несправедливо гноблених та відтятих від світу, позбавляли мене спочинку вдень і вночі. Я виїхав із Франції, наляканий зловживанням брехливою свободою, і повертаюся до моєї країни переконаний, що коли конституційне правління не є, логічно кажучи, найбільш моральне, то воно є в житті помірковане та мудре. Ми бачимо, що з одного боку конституційне правління охороняє народи від демократичної славолі, а з другого боку перед найбрутальнішими вибриками деспотизму, вибриками тим гидкішими, бо суспільства, які таке терплять, ведуть перед у матеріальній цивілізації. Запитуємо себе, чи не краще замовчати про свої антипатії та без скарг коритися, «Політичній конечності, що зрештою приносить більше доброго як злого націям, які приготовані до неї. Я ніколи не забуду того, що я відчув, переходячи через Німан, щоб опинитися в Тальзітті. Оце в ту мить я повністю визнав брацію шинкаря Любику, птах, що вирвався зі своєї клітки, або той, хто вирвався з-під дзвону пневматичної машини, і той не буде так радіти». Я можу говорити, я можу писати, що думаю, я вільний, гукнув я до себе. Перший справжній лист, якого я надіслав до Парижу, був відправлений з цього кордону. Він був подією в малому колі моїх друзів, що досі без сумніву були обдурювані моїм урядовим листуванням. Ось відпис цього листа. Тільзіт, Четвер, Четвер. 26 вересня 1839. Ця дата, сподіваюсь, принесе вам радість під час читання, як мені під час писання. Отож, я тут, поза імперією одноманітності, дрібничковостей та перепон. Тут розмовляють вільно, і вам здається, що й ви крутитесь у вихорі насолоди та в світі, заселеному новими ідеями невпорядкованої свободи. Проте це лише Прусія. Але залишити Росію це означає віднайти дім, план якого не був подиктований невільникові твердолобим володарем, це означає знайти ще бідні будинки, але збудовані не з примусу. Бачити веселі та вільно оброблені лани. Не забувайте, що я пишу про монархічну прусію. Віди, її зміни у вас розцвітає серце. У Росії брак свободи відчувається навіть у камені, покладеному під прямим кутом у чотирокутно обтесаних балках. Цей брак відчувається і в людях. Нарешті я дихаю. Я можу до вас писати без ораторських викрутасів, навіяних поліцією. Викрутасів майже завжди недостатніх, бо в російськім шпигунстві є стільки ж проникливості, скільки її розважливості. Росія є найсмутніша країна в світі. Країна, в якій ви ледве помітите веселих жінок. Нарешті я отут за кордоном і без жодних найменших катастроф. Я щойно зробив 250 миль за чотири дні по часто прикрих, часто чудесних дорогах, бо москалі, хоч і великі прихильники одноманітності, не можуть осягнути досконалого порядку. Характер їхньої адміністрації – це ходження на помацки, недбайливість та зіпсуття. Там існує обурення на самодумку про потребу призвичаєння до цього всього. Та все ж таки, там звикають до цього. Там людська щирість була би визнана божевіллям. Тепер я хочу спочити, подорожуючи за власним бажанням. Мені залишається зробити 200 миль звідси до Берліну – але постелі, на яких можна спати, та затишні заїзди, приємний широкий та впорядкований шлях, перетворюють цю подорож у справжню прогулянку. Охайність ліжок, кімнат, порядок у хатньому господарстві, керованому жінками – все це мені здається чарівним та новим. Що найбільше мене вражало – це вільний вигляд селян та веселість селянок. Їхній добрий настрій мене майже жахав. Це була незалежність, за яку я боявся поганих наслідків для них. Я втратив навіть спогад про те. Тут бачите міста, які постали цілком непримушено з доброї волі? Ви довідуєтеся, що вони розбудовані без того, щоб якийсь уряд виробляв на це плани. Певна річ, що Прусія не є країною сваволі, нехай, але переходячи вулицями Тільзіту, а згодом Крулевця – я мав враження, що беру участь у венеційському карнавалі. Тоді я згадав про одного мого знайомого німця, який, побувавши в Росії декілька років, нарешті покидав цю країну назавжди. З ним був і один його приятель. Не встигли вони опинитися на англійському кораблі, як взаємно впали собі в обійми. Хвала Богу! Нарешті ми можемо вільно дихати та голосно думати. Безперечно, багато людей мали такі самі враження. Чому ж жоден з подорожніх цього не висловив? Отут-то я, не розуміючи цього, подивляю чари, якими російський уряд сковує людську душу. Він приневолює до мовчанки не тільки своїх підданих. Цього ще мало. Він змушує шанувати себе навіть здалека чужинців, що вирвались з-під його залізної дисципліни. Ці вихваляють російський уряд чи принаймні зберігають мовчанку? От таємниця, якої я ніяк не можу собі пояснити. Якщо одного дня оголошення цієї подорожі допоможе мені це збагнути, то я матиму ще одну нагоду більше приплескувати собі за свою щирість. Я мав повернутися з Петербургу через Вільно та Варшаву. Я змінив цей намір. Такі нещастя, як ті, що стрінули Польщу – не могли бути віднесені виключно на рахунок фатальності долі, у тривалих нещастях слід відрізняти причини, що виникли від помилок, так само як і від обставин. Нація, які особи до певної міри стають співвинними долі, що їх переслідує, вони стають відповідальними за нещастя, які на них спадають ударом по ударові. Бо для уважних очей призначення це ніщо інше, як розвинення характерів. Спостерігаючи наслідки помилок, доконаних покараним з такою суворістю народом, я не міг би стриматись від деяких зауважень, за які б каявся. Сказати правду гнобителям – це завдання, за яке береся з повного радістю, побільшеного тим, що при цьому відчуваєш назовні сміливість та великодушність, яка супроводить виконання небезпечного чи принаймні прикрого завдання. Але засмутити жертву, завдавати жаль пригнобленому хоч би й словом гіркої правди – це справа, до якої ніколи не принизиться письменник, що не хоче зневажати свого пера. От чому я відмовляюся побачити Польщу. Частина 14 Частина 14 я покинув царство страху. Дня 22 жовтня 1839 року на водах у Емсі Кюстін пише свого останнього 36 листа, яким закінчується його книга. Виїхавши з Емсу до Росії тому п'ять місяців, я повернувся до цього елегантного міста, зробивши дуже довгу подорож. Перебування на водах було для мене неприємним навесні з причини неминучої юрби купальників та п'яниць. Тепер я вважаю його чарівним, коли дослівно сам, милуючись чарівною осінню, сиджу серед гір та спостерігаю їхню красу. Весь час мої думки зосереджені на спогадах. У них шукаю спочинку, якого так потребую покрутій, щойно перебутій подорожі. Яка протилежність? У Росії я був позбавлений спектаклю природи. Там зовсім немає природи. Проте ці рівнинні простори, що не мають мальовничих краєвидів, також мають своєрідну вроду. Але величінь без чарів швидко втомлює. Яка приємність – мандрувати через безкінечні, неосяжні, голі простори, де відкривається тільки широкий, цілковито пустий простір. Ця одноманітність втомлює своєю беззмістовністю. Різноманітність є завжди чимсь у всіх приємностях подорожі, що ратує мандрівника. Це було щастям – опинитися в цю пору в іншій країні, краса якої відразу чарує зір». Я не встані передати, яку насолоду я щойно пережив, блукаючи у великому лісі, де безліч мертвого листя покрило землю та встелило стежки. Я пригадав описи Рене Шатубріана. Серце билося, як колись при першім читанні цієї болісної та взнеслої зустрічі душі з природою. Ця релігійна та лірична проза нічого не втратила зі своєї влади наді мною, і я казав собі, здивований моїм зворушенням, молодість, отже, не кінчиться ніколи. Іноді я помічав крізь зрідле від першого іною листя, ім листі обрії долини Лану, що сусідує з найкращою рікою в Європі. Я подивляв тишу та красу краєвиду. Околиці долини протоків Рейну мають дуже різноманітний вигляд, а околиці Волги всі однакові. Але вигляд високорівні, яку тут звуть горами, де вони поділені глибокими долинами, є в цілому холодний та одноманітний. Проте цей холод та одноманітність є вогнем, життям, рухом у порівнянні з безмежними багнами та безрослинними степами Московщини. Цього ранку... Миготливе сонячне світло останніх красних днів було розлите над цілою природою та позичало південного блиску цим північним краєвидам, що завдяки осіннім випарам загубили сухість своїх обрисів та нерухомість своїх ламаних ліній. Лісовий спокій цієї пори вражаючий. Він контрастує праці на ланах, де людина, використовуючи тиху осінню погоду, поспішає докінчити роботу. Це повчальне та врочисте видовище, яке має тривати, доки існує світ, мене цікавить так, не наче б я тільки що народжувався чи мав умирати. Це тому, що розумове життя є нічим іншим, як послідовністю відкриттів. Душа, коли вона не загубила цілковито своїх сил у фальшуванні, до якого звикли світські люди, зберігає невичерпну здатність та здивування та цікавосте. Завжди нові сили закликають її до нових зусиль. Цього світу більше для неї не вистачає, вона кличе, вона розуміє безкінечне, її думка зріє, вона не старюється. І от це нам обіцяє дещо понад те, чого ми не бачимо. Ця інтенсивність нашого життя витворює різноманітність. Те, що відчувається глибоко, здається завжди новим. Воно відновлюється через цю вічну свіжість вражень. Кожне нове відчування додає свою нову окрему краску словам, які призначені його висловлювати. От чому забарвлення стилю є найпевнішою ознакою обновлення. Я хочу сказати – щирости чуття. Ідеї взаємно доповняються. Їхнє походження затирається, але тональність вислову ніколи не обманює. Завдяки притаманності людської душі є це мимовільне об'явлення. Воно виникає просто в серці та йде просто до серця. Мистецтво заступає його лише недосконало. Воно пустає від зворушення. Нарешті ця музика слова заносить далі, як думка. Це те найбільш мимовільне, найсправжніше, найплідніше у висловленні думки. От через що Мадам Сант так швидко здобула в нас признання, на яке вона заслуговує. Свята любове до самотності. Ти є лише життєвою потребою щоденності. Світ такий брехливий, що вдача, залюблена в справедливості, мусить мати нахил до втечі від суспільства. Мізантропія є оклепаним почуттям. Це ненависть до брехні. По Поправді кажучи, немає мізантропів, є дурні, що воліють краще втечу, аніж удавання. На самоті з Богом, Людина стає покірною завдяки щирості, вона відпокутує в своїй самотності через мовчання та задуму всі обмани світових балаконів, їхню тріумфальну дводушність, їхню порожню нікчемність занадто часто нагороджувану. Не даючи себе обманути і зовсім не бажаючи стати обманцем, людина робить себе добровільною жертвою та дбайливо ховає своє існування. В цьому полягає без сумніву таємниця життя святих, таємниця легка до зрозуміння, життя тяжке до наслідування. Коли б я був святим, я більше не мав би охоти подорожувати, а ще менше – мав би охоту розповідати про мої подорожі. Святі знайшли, я шукаю. Шукаючи, я зробив подорож по Росії». Я прагнув побачити країну, де царює спокій влади, свідомої своєї сили. Але прибувши туди, я пізнав, що там царює мовчання страху. Я виніс з цього видовища цілком відмінну науку, аніж та, яку я сподівався там знайти. Цей світ майже зігнорований чужинцями. Москалі подорожують по Європі, щоб утекти від «батьківщини». Але здалека вони платять їй свою данину підступними вихвалюваннями. А більшість чужинців, що описали її, воліли відкрити лише те, що думали там знайти. Коли обороняють свої упередження супроти очевидності, тоді навіщо подорожувати? Коли порішено бачити нації такими, якими їх хочеться мати, то немає більш потреби вирушати з власної країни». Я посилаю вам резюме моєї подорожі, написане по повороті до Емсу. Я думав про вас, коли писав цю працю. Отже, нехай буде мені дозволено його на вас адресувати. Частина 15. Резюме подорожі. Усе, що вражає ваш зір у Росії, все, що відбувається довкола вас. Все жахливо впорядковане, а першою думкою, що приходить у голову подорожнього, коли він бачить цю симетрію, це те, що така повна одноманітність, така противна природним людським нахилам впорядкованість не могла бути осягнена та не може існувати далі без насильства. Уява благає трохи зрізничкування даремно. Як птахові розгортати свої крила в клітці, Під таким примусом людина може знати та знає від першого дня свого життя, що вона бачитиме і що робитиме до свого останнього дня. Така жорстока тиранія в урядовій мові зветься пошаною до єдності, любов'ю до порядку. Цей гіркий овоч деспотизму видається таким цінним для методичних душ, що жодна ціна за нього не зависока, як вони кажуть. У Франції мені здавалося, що я згідний з цими суворими моралістами. А відтоді, коли я пожив під страшною дисципліною, що змушує населення цілої імперії до воєнних правил, я признаюся, що мені тепер більше подобається трохи безладдя, що віщує силу, аніж досконалий лад, що загрожує життю. В Росії уряд панує над усім і нічого не животворить. У цій безмежній імперії народ, якщо він неспокійний, є німий. Смерть тут ширяє над усіма головами та свовільно влучає в них. Це примушує мати сумнів у вищу справедливість. Там людина має дві труни – колиску і могилу. Матері там мають більше причин для оплакування, аніж смерть своїх дітей. Я не вірю, щоб там було поширене самогубство. Там занадто багато страждань, щоб вбивати себе. Дивні людські звичаї. Коли терор панує над людським життям, тоді не шукають смерти, бо вже знають, яка вона є. Дікінс сказав, самогубство рідке серед в'язнів, навіть майже незнане. Але раціонально не можна вивести жодного аргументу на користь самотнього в'язнення з цієї обставини, хоч на це часто покликаються. Зрештою, Кількість самогубців може бути в Росії велика, але ніхто цього не знатиме. Знання статистики є привілеєм російської поліції. Не знаю, чи до самого імператора доходять точні цифри. Я знаю, що ніяке нещастя не подається до відома суспільності в його царстві без того, щоб він не дав своєї згоди на таке понюхуюче визнання вищосте передбачення. Гордощі деспотизму такі великі, що суперничають з Божою всемогутністю. Потворна заздрість, до якого збочення впали царі та підданці через тебе, для того, щоб цар став більш, ніж людиною, чим має бути народ. Отже, любіть правду, бороніть її в країні, де поганство є основою устрою. Людина, що все може, – це коронована брехня». Ви розумієте, що це я не імператором Ніколаєм цікавлюся в цю мить, а імператором Росії. Вам багато розповідають про явища, які обмежують його владу, я був вражений над ужиттями та зовсім не бачив протиліків. В очах справжнього державного діяча та всіх практичних людей закони, я згоджуюся з цим, мають менше вартосте, аніж про це гадають наші суворі логіки, Наші політичні філософи, бо зрештою про життя народів рішає спосіб, як ці закони вживаються. Так, але життя росіян сумніше, ніж життя всіх інших народів Європи. Коли я кажу «народ», то хочу говорити не лише про селян, прикутих до землі, а й про все, що складає імперію. Уряд, що називає себе міцним та який немилосердно примушує шанувати себе при кожній нагоді, неминуче мусить робити людей нещасливими. У суспільствах усе може служити деспотизмові, яка б зрештою не була пануюча в них фікція, монархічна чи демократична. Усюди, де суспільна машина є суворо докладна, там панує деспотизм. Найліпший уряд є той, який найменше дає себе відчувати. Але до цього забуття ярма приходять через геніальність або вищу мудрість та шляхом певного послаблення суспільної дисципліни. Уряди завжди доброчинні в часі юності народів, коли напівдикі народи шанують усе, що рятує їх від безладдя. Вони знову стають такими ж в часі старости народів націй. У цій добі народжуються мішені устрої, але ці уряди засновані на порозумінні між досвідом та пристрастю, можуть придатися вже втомленим суспільствам, пружини яких послаблені революціями. З цього слід зробити заключення, що хоч вони не є найміцнішими, але вони лагідніші. Старість держав, так само як і людей, є спокійнішим віком, коли він увінчує славне життя. Але середній вік нації завжди тяжкий для переходу. Росія це відчуває. У цій країні, відмінні від інших, сама природа стала спільницею примх людини, що вбила свободу ради обожання єдності. Природа також всюди та сама. Два погано вирослі деревця та ріденько засіяні на багнистій чи піщаній рівнині береза та ялина – оце вся природна рослинність Північної Росії, тобто околиць Петербургу та довколишніх провінцій, які охоплюють Величезні простори країни. Куди втекти від нещастя цього суспільного ладу в кліматі, в якому можна виходити з хати лише протягом трьох місяців на рік? Додайте ще, що протягом найсуворіших шістьох зимових місяців ніхто не наважується дихати вільним повітрям довше, як дві години денно, якщо це не московські мужики. От що Бог сотворив для людини в цих країнах. А тепер погляньмо що людина створила сама для себе. Одним із світових чудес є, безперечно, Санкт-Петербург. Москва теж вельми мальовниче місто, але що сказати про вигляд провінції? Ви побачите в моїх листах надмір одностайності, посталої від надужиття єдиновладства. Один чоловік у цілій імперії має право бажати. Всього виходить, що лише він один має власне життя. Відсутність душі зраджує себе в кожній речі, а з кожним кроком, що ви його робите, відчуваєте, що цей народ позбавлений своєї незалежності. Через двадцять чи тридцять миль на всіх шляхах на вас чекає одиноке місто, воно завжди таке саме. Тиранія винаходить лише засоби для свого ствердження, вона мало турбується добрим смаком мистецтва». Любов російських імператорів та будівничих цивільної архітектури в Росії до простої лінії, до маловзнеслих будівель та просторих вулиць, суперечить законам природи та життєвим потребам життя в країні холодній і млистій та безнастанно нараженій на великі вітри, що запорошують вам обличчя. Під час цілої моєї подорожі я даремно намагався зрозуміти, яка така манія могла захопити мешканців країни до такої міри відмінної від батьківщини архітектури, яку пересаджують до Росії. Росіяни, ймовірно, розуміють не більше мене, бо вони не є панами своїх смаків, так само, як і своїх вчинків. Їм накинули те, що зветься мистецтвом, так як їм наказують робити військові походи. Полк та його дрібничковий розпорядок є взірцем для всього суспільства. Піднесені вали, високі, дуже наближені до себе будинки, кривулі вузьких, середньовічних міст, надавались би тут краще, ніж недолуги наслідування античних міст до підсоння та звичок Росії. Але впливові росіяни найменше дбають про країну, якою вони керують, та найменше рахуються з її генієм і потребами – коли Петро Великий публікував свої цивілізаційні накази від Татарії до Лапландії, середньовічний стиль уже давно вийшов в Європі з моди. Росіяни, навіть коли їх оздоблюють назвою «великих», вміли лише наслідувати моду. Ця готовність до наподобнювання зовсім не йде в парі з амбіцією, яку ми їм признаємо, бо не можна панувати над тим, що копіюється. Тут все є суперечне вдачі цього поверхового народу. Зрештою, що його, зокрема, визначає – це брак винахідливості. Для винаходів потрібна незалежність – а тут є майнування навіть у пристрастях. Якщо цей народ прагне своєї черги на світовому коні, то не для виявлення своїх здібностей, які його мучать в бездіяльності, а лише для того, щоб знову почати нанову історію завершених суспільств Його амбіцією є не могутність, а зарозумілість. Він не має жодної творчої сили. Порівняння – от його хист. Наподобнювання – От його геній. Коли ж він усе ж здається обдарованим рисами своєрідності, то це тому, що ніколи жоден народ на землі не мав такої потреби взірців. Від природи схильний до спостережень, він стає самим собою лише тоді, коли мавпує створене другими, що він має своєрідного. Це те, що в більшій мірі, ніж кожний інший народ, відзначається хистом «підроблювання». Його єдиною первісною здібністю є вміння репродукувати чужиницькі винаходи. В історії він буде тим, чим у літературі є зручний перекладач. Москалі приречені перекласти європейську цивілізацію азіатам. Хист до наподібнень може стати корисним та навіть подиву гідним у народів, щоб тільки він не надто розвивався. Але він Убиває всі інші таланти, коли їх випереджає. Росія – це суспільство імітаторів. Кожна людина, що нічого, крім копіювання, не вміє, неминуче впаде в карикатуру. Вагаючись від чотирьох століть між Європою та Азією, Росія ще не могла досягнути того, щоб визначитись своїми творами в історії людського духу, бо її національний характер стерся між цими запозиченнями. Релігія, що вийшла з царської палати, щоб тримати порядок у військовім таборі, не відповідає найвищим прагненням людської душі. Вона допомагає поліції обманювати народ. Оце і все. Вона зарані зробила цей народ негідним ступеня культури, якого він добивається. Коли на Заході нащадки варварів студіювали старовинні твори з опошаною майже погань, то вони їх модифікували, щоб засвоїти собі. Хто може пізнати Вергілія в Данте? Гомера в Тасо? Навіть самого Юстиніана та римські закони у феодальних статутах? Наслідування далеких від нинішніх днів майстрів може допомагати сучасникам висловлювати їхні власні думки – Воно не може звести їх до невільничого повторення. Натхненна пошана, яку вони мали супроти минувщини, була далека від того, щоб затирати їхнього генія. Вона збуджувала його, але москалі не так поступали супроти нас. Вони підроблюють форму суспільства, не переймаючись її творчим духом. І коли мають переймати цивілізацію не від старовинних законодавців людства, а від чужинців, багатством яких заздрять, не шануючи їхнього характеру, то така імітація є ворожою та в той самий час впадає в дитинство. Коли від чужинця, яким бундючно погоджується, переймається все включно до способу мешкання в його домі, одяг та розмову, тоді ви стаєте калькою, наслідуванням, луною, відблиском. Тоді ви вже не існуєте самі по собі. Середньовічні суспільства, що жили своїми віруваннями, могли поклонятися античності без небезпеки її травестування, бо сила творення, коли вона існує, ніколи не губиться в праці людини. Скільки уявлення було в ерудиції XV та XVI століть. Пошана до зразків – це ознака творчого духу. От через що студії класиків на заході в дубі відродження вплинули не тільки на літературу та мистецтво. Розвиток промислу, торгівлі, природничих наук є виключним досягненням сучасної Європи, яка для цих галузей майже все знайшла в собі самій. Забобонне захоплення, з яким вона ставилася до поганської літератури, не стало на перешкоді до того, що її політика, релігія, філософія – Форма урядів, спосіб поведення війни, розуміння чести, звичаї, дух, суспільні звичаї, виросли з її власних джерел. Одинока Росія, пізно цивілізована через нетерплячку своїх вождів, була позбавлена глибокого кільчення та добродійства повільного і природного розвитку культури. Росії бракувало ґрунтової праці, що створює великі народи та готує націю до творчого життя, себто до опромінювання інших. Я часто помічав те, що в цій країні суспільність, так як її створили її суверени, є лише величезною теплицею з гарними екзотичними рослинами. Це не є поважний витвір вільної нації. Російська нація вічно відчуватиме цей брак власного життя, якого вона не мала в добі свого політичного пробудження. Юність – це працелюбна пора, коли людський дух перебирає на себе всю відповідальність за свою незалежність, проминуло даремно для неї. Її володарі, а найбільш Петро І, зневажаючи час, примусили її насильно перескочити з дитинства до мужності. Ледве видершись з біди чужеземного ярма, вони вважали свободою все, що не було монгольським пануванням. Отак, на радощах своєї недосвідченості, Росія прийняла рабство за визволення, бо це рабство було їй накинуте її законними володарями. Цей упідлений під поневоленням народ почував себе досить щасливим, досить незалежним, аби лиш його тиран мав московське ім'я замість татарського імени. Наслідки цієї омани тривають ще й тепер. Духова оригінальність втекла з цього «ґрунту», Діти його привчені до неволі до цього дня ставляться поважно лише до терору та до амбіцій. Для них мода є лише елегантним ланцюгом, якого носять лише на людях. Московська ввічливість, як би нам не здавалося, що її добре відограють, є більш церемоніальна, ніж природна, бо ввічливість є квіткою, що розвивається лише на верху суспільного дерева. Цієї рослини не можна прищепити. Вона вкорінюється, а стовбур, що має її тримати, потребує віків для росту. Треба, щоб багато напівварварських поколінь відмерли в країні раніше, як торічні верстви суспільного ґрунту почнуть родити справді вічливих людей. Багатьох віків спогадів потрібно для виховання культурного народу лише дух дитини, народженої від культурних батьків, зможе досить швидко дозріти, щоб схопити, що складається на поняття вічливості. Це таємний обмін добровільних зречень. Немає нічого більш делікатного, можна сказати, більш дійсно морального, ніж засади, що створюють досконалу елегантність звичаїв. Така ввічливість для того, щоб витримати іспит пристрастей, не може бути цілком відмінна від шляхетності почувань, яких ніхто не набуває для себе самого. По-перше, виховання впливає переважно на душу. Одним словом, справжня світовість є спадщиною. Наше століття вважає час за ніщо, а природа у своїх створіннях дуже на нього впливає. Давні ж певна витонченість смаків – визначала росіян півдня, а завдяки зносинам, підтримуваним упродовж цілої старовини київськими князями, в найвірш варварських століттях з царгородом любов до мистецтва панувала в цій частині Слов'янської імперії, так само, як традиції Сходу там утримали відчуття великого та увічнили певну вмілість серед митців і робітників». Але ці переваги, плоди старовинних зв'язків з народами, поступово розвиненими в традиціях культури, одідиченої від античності, були втрачені після наїзду монголів. Треба дивуватись, як Кюстін, користуючись фальшивою московською історією Карамзіна, все ж таки побачив справжнє обличчя давньої України, Київської Росії та її європеїзм. Кюстін істотно помиляється, коли бачить причину своєї рідності московського режиму в православній церкві, бо справжня причина захована в московській духовності, яка перетворила церкву на першу рабиню держави. Але він був під впливом своїх католицьких інформаторів Козловського Єюча, Даєва. Ця криза примусила, так би мовити, первісну Росію забути свою історію. Невільництво витворює пониження що виключає справжню вічливість, ця остання не є від рабства, бо вона є висловом найбільш взнеслих та найбільш делікатних почувань. Отже, лише тоді, коли вічливість стає до певної міри розмінною монетою поміж усім народом, то можна сказати, що цей народ культурний. Тоді первісна грубість, брутальний егоїзм людської природи злагіднюється вихованням, Яке кожен дістає в своїй родині, де б не народилася дитина, вона не є співчутлива, і коли вона на початку свого життя не буде відвернена від своїх жорстоких нахилів, то ніколи вона не стане по справжньому вічлива. Вічливість є кодексом співчуття, застосованого до щоденних відносин суспільства. Цей кодекс навчає найбільш співчувати терпінням спричиненим себелюбством, це також найбільш загальний лік найбільш уживаний, найбільш практичний, який досі знайдено проти егоїзму. Хай кажуть, що хочуть, але всі ці тонкощі, природний наслідок праці часу, не знанні сучасним росіянам, які більше пригадують сарай, аніж Візантію, та які, поза малими винятками, є ще тільки добре одягненими варварами. Вони мені видаються погано намальованими, але дуже добре, лакованими портретами. Для того, щоб ваша вічливість сталася справжньою, треба довший час бути людяним раніше, ніж стати вічливим. Цар Петро І з усією нерозважністю неотесаного генія, з цілою сміливістю людини тим більше нетерплячою, що вважав себе всемогутнім, з витривалістю сталевого характеру, взявся відібрати на швидку від Європи овочі цивілізації перевезені замість того, щоб зважитись поволі кидати насіння у свій власний ґрунт, цей занадто прославлений цар зробив лише штучний витвір, але добро, яке створив цей варварський геній, було переходове, а зло – непоправне. Чому ж Росія так залежить від того, щоб відчувати себе тяжкою загрозою для Європи, впливати на європейську політику? Штучні інтереси Суетливі примхи, що було б важливим для Росії – це мати в самій собі життєву основу та її розвивати. Нація, яка не має нічого свого, крім слухняності, не є жива. Її поставили біля вікна, вона дивиться, вона слухає. Вона діє неначе глядач, що сидить на виставі. Коли ця гра буде припинена? Далі, у висновках зі своєї мандрівки, Кюстін пише так. Слід було би спинитися і розпочати наново. Чи таке зусилля є можливе? Чи можна перебудувати підвалини такої просторої будівлі? Занадто недавня цивілізація Російської імперії, яка б вона не була штучна, витворила вже досить реальні наслідки, яких не встані усунути жодна людська влада. Мені здається, що не можна керувати майбутнім народу, не рахуючись зовсім із сучасним його станом. Сучасність, коли вона силоміць, відірвана від минулого, ворожить лише нещастя. Уникати цих нещастя для Росії, примушуючи її брати до уваги свою давню історію, яка була наслідком її первісного характеру, таке буде невдячне, але більш корисне, хоч менш блискуче завдання для людей, що покликані керувати цією країною. «Не проти тирана, а проти тиранії мають тут боротися приятелі людства». Було б несправедливо обвинувачувати імператора за нещастя імперії та хиби уряду. Сила однієї людини не дорівнює накиненим завданням суверена, який відразу хотів би стати людяним над нелюдяним народом. Треба опинитись у Росії. Треба бачити зблизька, що тут твориться, щоб зрозуміти все, чого не може вдіяти в самогутня особа, зокрема, коли вона хоче творити добро». Прикрі наслідки діяльності Петра І були ще погіршені за довгого царювання жінки, що керувала своїм народом лише для своєї забави та на здивування Європи. Європи. Завжди Європи. Ніколи не Росії. Петро І та Катерина ІІ дали світові велику та корисну науку, за яку заплатила Росія. Вони навчили нас, що деспотизм є найгірший тоді, коли він вдає, що робить добро, бо тоді він виправдовує свої найдикіші вчинки добрими намірами. А зло, яке мало бути бліками, не має меж. Одвертий злочин тріумфує коротку добу. Але фальшиві чесноти заводять завжди на манівці дух народу, засліпленого блискучими принадами злочину, величністю певних злочинств, які виправдовувалися обставинами. Утверджується віра, що є дві злочинності, дві моралі, та що кінечність – вища справа, як колись казали, виправдовує злодіїв високого рангу, щоб тільки вони вміли погодити свої вчинки з пристрастями країни». Тиранія, одверто так названа, мало мене лякала б, якби гноблення не виступало в масті любови до порядку. Сила деспотизму є лише в масті деспота. Коли суверен примушений більше не брехати, то народ є вільний. Я не знаю в цьому світі більшого лиха поза брехнею. Якщо ви боїтеся тільки гвалтовної та одвертої сваволі, то йдіть до Росії. Там навчитеся боятися найбільше лицемірної тиранії. Не можу заперечити того, що зі своєї подорожі приношу думки, яких раніше я не знав. Я ні за що не проміняв би неприємностей, яких я зазнав у цій подорожі. Якщо друкую повідомлення, то докладне, бо ця подорож змінила мої погляди в багатьох відношеннях. Про це знатимуть усі, хто їх читатиме. Але моє розчарування лишилось би незнаним, тому я мушу і це оголосити. Потім Кюстін запитує. Чи це моя помилка, що, їдучи з наміром одержити від самодержного уряду нові аргументи проти деспотизму наших сторін, проти безладдя охрищеного іменем свободи, я був вражений злочинами самодержавства, тобто тиранії, прозваної «добрим порядком»? Російський деспотизм є фальшивим ладом, а наш республіканізм є фальшивою свободою. Я воюю проти брехні всюди, де її помічаю – але є більше, ніж один рід брехні. Я забув про брехні самодержавної влади. Сьогодні я докладно розповідаю про них, бо описуючи мою подорож, я завжди щиро розповідаю про те, що бачив. Я ненавиджу підтексти. Я бачив, що в Росії порядок є підтекстом для гноблення, як у Франції свобода для зависти. У Росії, яка б не була зовнішній стричей, під сподом усього криється насильство і сваволя. Тиранія діє тут тихою силою терору – це на сьогодні одинокий рід щастя, яке цей уряд приносить своїм народам. Це є один із багатьох випадків, коли написані понад 100 років тому думки Дикюстіна зберігають свою гостру актуальність до наших часів, скільки би солідарно не виріщали євразійські крикливці в численних товариствах боротьби проти наклипів на історичну та сучасну Росію. А ось ще одне вражаюче, блискуче визначення московської душі. Це не віднині переймає москалів страх бути осміяними з боку чужинців. Цей чудернацький народ сполучає крайнє самозадоволення з надмірною зневірою в себе. Назовні – задоволення, а в глибині – стурбоване приниження, от що я бачив у більшості москалів. Їхня суетливість, що ніколи не втомлюється – Завжди мучить їх так, як гордість мучить англійців. Наївність, ця щирість цілком мимовільного вислову – це забуття особистости, в інтересі правди, простота, їм незнані. Народ наслідувачів ніколи не стане наївним, розрахунок у ньому завжди вбиватиме щирість. Сам Карамзін пише про прикрі наслідки монгольського ярма для характерів москаліва. Якщо мене вважають суворим за моїх сусідів, то слід зважити, що вони підтверджені поважним автором, що має скорше нахил прощати. Національна гордість, пише він, зникла серед росіян. Вони звернулись до штучних засобів, які заступають силу для людей, засуджених на рабську покору, хитрі для обманювання татар, москалі, стали також більше вченими в мистецтві обманювання себе взаємно. Відкуплюючи у татар свою особисту безпеку, москалі стали більше пожадливими на гроші та менше вражливими на образи на зневагу, бо були безнастанно виставлені на знущання чужиницьких таранів. Далі може бути, що сучасна вдача росіян заховає кілька плям, якими її забрудило варварство монголів. Ми помічаємо, що разом із багатьма високими почуваннями у нас занепала хоробрість, живлена найбільше національною гордістю. Свідчення Карамзіна видаються мені подвійно важливими в устах такого придворного і такого боязкого історика, яким він був. Я міг би збільшити ряд прикладів, але я, здається, навів досить їх для того, щоб встановити право щиро висловлювати мої думки. Далі знаходимо у висновках з подорожі Кюстіна дуже влучне окреслення московського імперіалізму, що прагне до захоплення цілого світу. У серці московського народу кільчиться розхристана амбіція. Ця амбіція не знає меж. Вона може затроювати лише пригноблені душі, а живиться вона нещастям цілої нації. Ця нація істотно загарбницька і пожадлива внаслідок нужди, вона в своєму приниженому підкоренні леліє надію поширити тиранське панування на інших. Слава, багатство, що їх вона сподівається, відвертають її думки від ганьби, в якій перебуває. А щоб змити з себе нечистиву пожертву цілої суспільної та особистої свободи, ця рабиня навколішках мріє про панування над світом. Це не людину обожнюють, не імператора Ніколая – а амбітного пана нації ще більш амбітної, ніж він сам. Пристрасті москалів викроєні на зразок пристрастей старовинних народів. У москалів все нагадує старий заповіт, їхні надії, їхні муки великі, не наче їхня імперія. Там ніщо немає меж ані терпіння, ані нагороди, ані пожертви, ані надії. Їхня могутність може стати величезною, але вони куплять її за ту ціну, яку народи Азії платять за сталість їхніх урядів, ціною нещастя. Росія бачить в Європі здобич, але через наші роздори раніше чи пізніше буде їй віддана на поталу. Вона вирощує серед нас анархію в надії скористатися зіпсуттям, викликаним нею, бо воно сприяє її намірам. Це історія Польщі, розпочата на велику скалу. Від довгих років Париж читає революційні часописи, революційні в кожнім сенсі, підкуплені Росією. Європа, кажуть у Петербурзі, вступає на шлях, яким йшла Польща. Вона вичерпується через пустий лібералізм, тоді як ми лишаємось могутніми якраз через те, що ми не є вільними, потерпімо ярмі. Ми примусимо інших заплатити за нашу ганьбу». План, який я вам розкриваю, може видатися для неуважних очей химерним, але його визнає справжнім кожен в таємничений ухід справ Європі та в урядовій таємниці останніх 20 років. Він подає ключ до багатьох таємниць, пояснює одним словом надзвичайну важливість того, чому загально шановані та поважні особи бажають тут, щоб чужинці бачили їх лише з гарного боку. Коли б росіяни були, як вони кажуть, «Опорою ладу та законності», то чи використовували б революціонерів та, що ще гірше, послуговувалися б революційними засобами? Далі у своїх висновках з подорожі Дикюстін з жалем згадує про теперішнє прихильне за папиримського Григорія XVI ставлення Ватикану до Палкінського райху. Поза тим, він обстоює суто революційну роль Росії всупереч усім легітимним маскуванням її оберполіцмайстера та ширше спиняється над моральним упадком уярмленої царями православної церкви. «Потворне признання для Росії з боку Риму є одним з наслідків обману, перед яким я хочу вас перестерегти». Рим та ціле католицтво не має більшого і небезпечнішого ворога, ніж імператор Росії. Раніше чи пізніше схизма царюватиме в Царгороді. От тоді християнський світ, поділений на два табори, переконається, яку кривду вчинила римська церква через політичне засліплення її керівника. Цей володар наляканий безладдям, у яке впало суспільство по його вступі на папський престіл, занепокоєний моральним злом, яке спричинили Європі наші революції, без підтримки, загублений серед байдужого або насмішкуватого світу, найбільше боявся народніх повстань, від яких він потерпав та бачив терпіння своїх сучасників. Тоді, ідучи на зустріч з ловорожиму впливом певних обмежених душ, він тримався людської мудрости, обережності. Він показав себе мудрим, на світський взір, зручним, на людську міру, отже, сліпим та слабим перед Богом. От чому справу католицтва в Польщі покинув її природний оборонець, видимий вождь справжньої церкви. Чи багато є тепер націй, що пожертвували би своїх вояків задля Риму? а коли в своїм зреченні Папа ще знаходить народ, готовий дати себе задушити для нього, він його відлучає. Він, єдиний володар на землі, який мусив би бути до смерти з тим народом, відлучає його, щоб преподобатись зверхникові схизматицької нації. Вірні питають із жахом, що сталося з невсипущої яснозорости святого престолу. Мученики вражені відлученням Бачить католицьку віру, зрадженою Римом грецькій політиці, і Польща, збентежена в своїм святім спротиві, кориться своїй долі, не розуміючи її. Ці закиди, що, здається, не переступають межі пошани, були виправдані останніми постановами римського двору. Чи не визнав заступник Бога на землі ще від Вестфальського трактату, що всі війни в Європі є релігійними війнами? Далі Дикюстін пише, що Ватикан під впливом московських послів понизився до звичайної уступливої та компромісової світської чи королівської політики. Як віруючий католик, Маркіс зазначає, «трон королів – переходовий у своєму триванні, а трон папи – вічний, так, вічний». Бо священник на цьому троні буде величніший та передбачливіший у катакомбах, ніж у Ватикані. Обманутий хитрощами дітей доби, він зовсім не помітив істоти речей та взбоченнях, куди його кинула політика страху. Він забув черпати свою силу звідтіль, де вона є, в політиці віри. Незнання релігійних справ тепер таке, що один католик, людина великого розуму, якому я читав цей уступ, перебив мене словами ви вже більше не католик, сказав він мені, ви ганете папу, неначе б папа був безгрішним так, як він є непомильним у справах віри, бо й ця непомильність сама підлягає певним обмеженням, як твердять гелікани, що проте вважають себе за католиків. Чи Данте був коли заскаржений за єресь? А про те якою мовою він промовляє до пап, яких він умістив у своєму пеклі? Найліпші люди нашого часу впадають у плутанину ідей, що викликала б сміху у школярів минулих віків. Я відповів моєму критикові, відсилаючи його до Босює, його виклад католицького вчення, ухвалений, стверджений, прославлений повсякчасно та прийнятий римським двором, достатньо виправдовує мої засади. Це терпеливосте, а часи достигають. Незабаром ціле питання буде яскраво поставлено і правда, боронена своїми законними оборонцями, знову поширить свою владу над духом нації. Московський грецький клер ніколи не був і не буде нічим іншим як поліцією, вбраною в уніформи, дещо відмінні від штат світського війська імперії. Попи та їхні єпископи творять полк клериків під проводом імператора. От і все. Зрозумієте аж тепер важливість погляду, насмішкуватого слова, листа дотипу, усміху, а ще більше книги в очах цього уряду якому сприяє довірливість його народів та запобігливість усіх чужинців? Одне слово правди проголошене в Росії – це іскра, що впаде на бочку з порохом. Що значить для керівників Росії обдертість, блідавість солдатів імператора? Ті живі тіні мають найгарніші уніформи в Європі. Яке значення мають грубі лахи, під якими ховаються всередині їхніх касарень ці позолочені примари? Байдуже, що вони вбогі та брудні, щоб лиш блищали на показ. Закаптурена мізерія, таке є багатство росіян. Для них зовнішність є всім, а зовнішність у них бреше більше як деінде. А тому кожний, хто піднесе руку заслону, завжди втрачає репутацію в Петербурзі. Суспільне життя в цій країні є перманентною змовою проти правди, там бажають зрадником кожного, хто не є обманцем, там сміятись з пубрехеньок. Заперечувати брехню, суперечити політичному самозвеличенню, виправдовувати покірність – усе це є замахом на безпеку держави та володаря. Це означає обрати для себе долю революціонера, ворога ладу, злочинця, зрадника держави. А вам відомо, яка ця доля жорстока? Слід визнати, що вражливість, що в той спосіб проявляється, є більш небезпечною, ніж виглядає смішною. До дрібниць розроблений нагляд такого уряду разом з відкритою пихою цього народу стає чимось жахливим – це вже не смішне. Можна ще раз сказати, що спостереження Квістіна про уряд та суспільство в Росії 1839 року зовсім відповідають теперішнім московським обставинам. «На Сході нічого нового». Такими словами можна перефразувати титул знаного давнього твору Еріха Марії Ремарка «На Сході нічого нового, все як було таке». Далі Кюстін зазначає «Російська цивілізація ще знаходиться так близько до свого джерела, що скидається на варварство. Росія є воюючим суспільством, її сила не полягає в ідеях, вона є у війні, отже у хитрощах» и жестокости.